بِسمِ اللَّهِ الرحمانِ الرَّحيم مَررحَمَتْ ل وََهمْ ل اللهَّهُم أَضِيلَ سُبحان الذي أَسْرَابِعَبدهِ لَلَ مِنَ المَسجدحَرامِ إلىلَى المَسجد, إلى المسجد الأقصَ الذي باََكنَا حَولَهُ لِنُرَهُ مِن آياتنَا İnnehu huves-semi'ul-basir. bəzisini peyğəmbərə göstərmək üçün öz qulunu vaxtı Məsküdül Haramdan ətrafına xeyr bərəkət verdiyimiz Məsküdül Əqsayə aparan Allah pak və müqəddəsdir. Həqiqətən o eşidəndir görəmdir. Biz Musaya kitab verdik ve İsrail oğullarına məndən başqasını özünüzə himayədar götürmeyin diye o kitabı Doğru yol göstəricisi etdik. Zuliyyə mən həməllnə məunu. İnnehū kān 'abdan şekūra. Ey Nuhla birlikdə gəmədə daşıdıqlarımızın nəsli. Nuh doğurdan da bizə minnətdar olan bir qul idi qa iləəni issso ilə filkiə bilə tufsun fil q marrraəə tufsidun fil الأ marrraəyini əə تunnaoluwan qbiira Biz kitabda İsrail oğullarına, Siz yer iki 2 dəfə fəsad törədəcəksiniz və olduqca təkəbbür göstərəcəksiniz deyə xəbər verdik əət nəleyibədəllə nə unə şədidi fəcə sux ilələdi Oəə vaxdəm məfuə İki fəsaddan birincisinin vaxtı gəldiyi zaman üstünüzə güvvətli kullarımızı göndərdik. Onlar yurdunuzda gəzib dolaşıb sizi axtarırdılar. Summaradna lakumul karata alayhim wamdadnakum biamwalin Bu yerinə yetirilmiş bir vəddidi. Sonra sizə onların üzərində yenidən qələbə qazandırdı. Var dövlət və oğullarla sizə yardım etdik və sizin sayınızı çox artıq. İn əhsəntum əhsəntum liənfusikum və in əsətum fəlahā فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ يَسُوءُ وُجُوهَكُمْ وليدخلوا المسجد, وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيَتَبَوَّأُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا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 Əsə rəbbukum ən yerhamukum və in udtum udna və cəalna cehənnə məlikəfirin hasira Ola bilsin ki, Rəbbiniz sizə rəhm etsin. Əgər siz fəsad törətməyə qayıtsanız, biz də sizi cəzalandırmağa qayıdarıq. Biz cehennəmi kafirlər üçün bir zindan etdik. İnnə həzə l-Qur'ânə yəhdi lillətiy hiyə aqvəm və yubəşşirul məminin və yubəşşirul məmininə alləzīnə yəəməlunə s-salihəti ənə Həqiqətən bu Quran insanları ən doğru yola yönəldir. Və yaxşı işlər görən möminlərə özləri üçün böyük mükafat olacağı ilə müjdə verir. وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ Axirətə iman gətirməyənlər üçün isə ağrılı acılı bir əzab hazırlanmışıq. O yedəu bil şerr duaəhu İnsan özünə xeyir dilədiyi kimi şər də diləyir. Doğrusu İnsan tələsəndir. Və cəalnə l-lailə və n-nahā rāyətəyn. Fə məhəvna āyətə l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 Biz hər bir insanın əməlini öz boynundan astıq. Qiyamət günü isə açıq vəziyyətdə qarşısına qoyulan kitabını ona göstərəcəyik. Iqra kitabak kafa Kitabını oxu. Bu gün sənə özün özünü hesaba çəkməyin yetər. Mən ihtədə fəinnəmə yəhtədiyili nəfsih Və mən dəllə fəinnəmə yəzillü aleyhə Vələ təzir vəzirətun vizrə uhra Və mə künnə muəzzibinə hattə nebəəthə resulə Kim doğru yolla geçse, xeyri onun özüne olar. Kim azğınlığa düşsə, ziyanı da onun öz əleyhin olar. Heç bir günahkar başkasının günahını daşımaz. Biz elçi göndərməmiş, heç kəsə əzab vermirdik. Və idə əradnə ən likar qaryatan amarna mutra fiha fa fasqu fiha fa fasqu fiha fa haqa alayha alqawl fa damarnaha tadmira Biz bir məmləkəti məhv istədikdə onun cah-calal yaşayan sakinlərinə Allah'a itaat etməyi əmr edirdik. Onlar isə orada Günah işlər görüldülər. Beləcə o məmləkətin barəsindəki söz gerçək oldu və biz onu yerlə yeksan etdik. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحِ وَكَفَا بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا Biz Bizmuhdan sonra neçə neçə nəsilləri məhv etdik. Rəbbinin qullarının günahlarını bilməsi və görməsi kifayətdir. Men yuridul ajilata ajalna lehu fiha Əccəlnə ləhù fiyhə məne şəhəu ləmən nuridu thumma cəalnə ləhù cəhənnem Thumma cəalnə ləhù cəhənnem yasləhə mezmûmen medhūra Kim geldi gider dünyanı istese orada ona Dilədiyimiz kimsəyə istədiyimiz şeyləri dərhal verərik. Sonra isə onu qınanmış və Allahın rəhmətindən qovulmuş halda girəcəyi cəhənnəmə atar. وَمَنْ Ərَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا Kim də axirəti istəsə, mömin olaraq bütün qəlbiylə ona can atsa, onların səyi məmnuniyyətlə qəbul onlar. Kullannumiddaha <Sessizlik> ulā وما كان عطاء ربك محظورا بيس حميا onlara da bunlara da Rabbinin nemətindən veririk Rabbinin neməti heç kəsə qadağan deyildir O var <gülüyor> keyfe faddalna ba'dhum ala وَلَا الْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا Bax gör, dünyada onların birini digərindən necə üstün etdik. Ahirətdə isə daha böyük dərəcələr və daha böyük üstünlüklər vardır. La taj'al ma'a Allahi ilahan akhar fa taqud madhmuman mahzula Allahla yanaşı başqa məbuda ibadət etmə yoxsa zəlil və tənha qalarsan. Wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyahu wabil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 وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ onların hər ikisinə rəhm edərək təvəzzökarlığın qanadının altına al və ey Rəbbim onlar məni körpəliyimdən tərbiyə edib böyütdükləri kimi sən də onlara rəhm etdir Rabbukum ə'ləmu bimâ fî nüfusikum, in təkunu salixinə fəinnəhü kənə lil-əvvəbinə qafura. Rəbbiniz ürəklərinizdə olanları çox yaxşı bilir. Əgər əməli salih olsanız, bilin ki, həqiqətən də O tövbə edənləri bağışlayandır. وآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا da yoxsula da müsafirə də haqqını ver lakin malını lazım olmayan yerə sərf etmə İnnel mubəzzirīna kānū ikhwānaş-şayāṭīni wa kānəş-şayṭānu li-rəbbihī kəfūrā. Həqiqətan israfçılar şeytanların qardaşlarıdır. Şeytan isə Rəbbünə qarşıdan kəfordur. وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ بَتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ, فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا Əgər sən Rəbbinlən dilediyin mərhəməti umaraq onların üzünə baxmırsansa, onda onlara xoş söz deyil. Və ilə unuqik və la təbəstəha kuləl bəstə fə Əlini nə qoynunda gizləd nə də onu büsbütün aç nə xəsis ol nə də israfçı yoxsa qınanmış və peşman vəziyyətdə qalarsan İn Rabbeka yebsutur rizqen men yasha ve yeqdir innahu kana biibadihi khabiran basira Haqiqatan Rabbin istediginin ruzusunu bol eder istedigininkini de azaldar Şübhəsiz ki o öz qullarını tanıyır və görür وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطَعًا كَبِيرًا Yoxsulluq qorxusundan uşaqlarınızı öldürməyin. Axı onların da, sizin də ruzunuzu biz veririk. Onları öldürmək Haqiqətən də böyük günahdır. Və la taqrabuz zinə innehu kanə fahişatən və Zinaya yaxınlaşmayın. Çünki bu iyrənc bir əməl ve murdar bir yoldur. Və la taqtulun nəfsəlləti harraməllahu illə bilhaqq. وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا اللهم öldürülmesini haram buyurduğu şəxsi haqsız yerə öldürməyin kim haqsız yerə öldürülmüşsə Artıq onun varisinə ixtiyar vermişik. Lakin o da qisas aldıqda həddi aşmamalıdır. Çünki ona artıq kömək olunmuşdur. O la taqrabu ma l-yatiimi illa billati hiya ahsanu hatta yablu washda Yetim həddi buluğa çatana qədər xeyrxaklıq istisna olmaqla onun malına yaxınlaşmayın, əhddə vəfa edin. Çünki hər kəs əhd barəsində sorğu-sual olunacaqdır. Və əvful kəylə əzə kiltum və zinu bil Zalik hayrun <gülüyor> ve ahsanu ta'vila Ölçdükdə ölçüyə tam riayət edin. Çəkdikdə düzgün tərəzi ilə çəkin. Bu daha xeyirli və nəticə baxımından daha yaxşıdır. O la taqufu ma lekes bi ilm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 İnnəkə lən təxriqəl ərdə və lən təbluğəl cibələ tuulə Yer üzündə təkəbbürlə gəzmə, çünki sən nə yeri yara bilər, nə də yüksələrək dağlara çata bilərsən Kullu dəlikə kəna səyyiyuhu ində rabbikə məkruhə Bütün bu qadağam edilmiş pis əməllər, Rabbinin xoşuna gəlməyən şeylərdir. Zəlikə mimma əvhə ileykə rabbukə minəl hikmə və la təcəal mə'allahi iləhən əkhərə fə tülqə fə tülqə fə jəhənnəmə malumən mədhūraq. Bunlar Rəbbinin sənə vəhy etdiyi hikmətdəndir. Allahla yanaşı başqa məbuda ibadət etmə. Yoxsa qınanmış və qovulmuş halda cəhənnəmə atlarsan. Əfə əsfa'akum rabbukum bilbini vətəxəzə minəl İnnakum latəqulūna qawlan 'aẓīmā Doğrudanmı Rəbbiniz oğlanları sizin üçün seçib, özünə isə mələklərdən qızlar götürüb? Siz həqiqətən də olduqca yaramaz söz danışırsınız. Və laqad sarrafna fi hadal Qur'an liyuzukkaru və Biz bu Quranda dinin ehkamlarını izah etdik ki, onlar düşünüb ibrət alsınlar. Lakin bu onların yalnız nifrətini artırır. Qul ləu kənə məhəhu əlihətun kəmə yəquluna idəlləb təğəu ilə zil arşi səbilə. De ki, əgər müşriklərin söylədikləri kimi Allahla yanaşıb başqa məbudlar olsaydı, onlar ərş sahibinin yanına çatmaq üçün yol axtarardılar. Subhanahu wa ta'ala amma Allah müşriklerin söylediklerinden çok uzaq ve çok ucadır. Tusabbihu lahu's-semawati's-seb'u vel-ardu ve men وَإِن مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَاكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا Yeddi göy, yer və onlarda olanlar ona təriflər deyir. Elə bir şey yoxdur ki, həm dilə ona tərif deməsin. Laçən siz onların tərifini allamazsınız. Həqiqətən o, həlimdir, bağışlayandır. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون Sən Quran oxuduğun zaman səninlə axirətə inanmayanların arasına gözə görünməz pərdə çəkdik. Qəalna ala qulubihim aknatan an yafahum fi adanihim wa qara. Wa idha zekarta rabbaka anlamasınlar diye,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 وَاِذْ هُمْ نَجْوَى اِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ اِن تَتَّبِعُونَ اِلا onlar səni dinlədikləri zaman nəyə qulaq astıqlarını və öz aralarında xəlvətçə söhbət edərkən o zalımların siz ancaq sehrlənmiş bir adama uyursunuz dediklərini Biz çox yaxşı bilirik. Olur <Gülüyor> Gör sənin üçün necə pis məsəllər çəkdilər. Onlar azdılar və artıq doğru yolu tapa bilməyəcəklər. وَقَالُوا أَئِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَئِنَّا لَمَبْعُثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا Onlar deyirlər, biz sürsümük və toz halına düşdüyümüz zaman yeni bir məxluq kimi dirildiləcəyik mi? قُلْ كُونُوا حِجَارَةً əvْ <hədida> De ki, istər daş olun, istər dəmir. Əu xalqan min mə yəkburu fī sudurikum, fəsə yəqulunə mən yu'idunə, qülilləzī faqaraküm əvvələ mərra, fəsə yünğidunə iləykə rūusəhum və yəqulunə mətəhū. Kul asa an yekun qriban Veya sizə nəhəng görünən bir məxluq olun. Yenə də Allah sizi diriltməyə qadirdir. Onlar deyəcəklər: Bizi həyata kim qaytaracaq? Peki, ilk dəfə sizi yaradan? Onlar istihza ilə başlarını yırğalayıb: Bəs bu nə vaxt olacaqdır deyəcəklər ki bəlkə də yaxın zamanda oldu. Yawma yadukum fatastacibuna O gün Allah sizi çağıracaq. Siz də ona həmd edərək çağırışına cavab verəcək və ve dünyada çox az qaldığınızı güman edəcəksiniz. Və qul libadi yəqulul lati hiya ahsan innesheytan yanzag baynahum innesheytan kana de ki ən gözəl sözləri danışsınlar çünki şeytan onların arasına ədavət sala bilər Həqiqətən şeytan insanın açıq-aydın düşmənidir. Rabbukum a'lemu bikum in yasha Rəbbiniz sizi çox yaxşı tanıyır. İstəsə sizə rəhəm edər, istəsə sizə əzab verər Biz səni onlara qoruyan göndərməmişik O, Rəbbün, göylərdə və yerdə olanları daha yaxşı bilir. Rəbbiniz göylərdə və yerdə olanları çox yaxşı tanıyır. Biz peyğəmbərlərin bəzisini digərlərindən üstün etdik və Davuda zəbur verdik. Qulidullazinzamtum min dunhi fala yamlikun kashfa darr ankum wala ki, Allahdan başqa məbud saydıqlarınızı çağırın. Onlar bəlanı sizdən nə uzaqlaşdırmağa, nə də onu başkasına yönəltməyə qadir deyillər. Ulai <Sessizlik> ka-l-l-z-i-n y-d-ʿ-ū-n b t g ū n İnnə əzəbə Rabbikə kənə məhzūra Onların yalvardıqları məbudların özləri də Rəbbinə hansı daha yaxın olacaq deyə vəsilə axtarırlar. Onun rəhmətini umurlar, əzabından qorxurlar. Həqiqətən Rəbbinin əzabından qorunmaq gərəkdir. Və im ətin ilə nəhnu muliəqaa belə yail qyəməti əddi buəbən çədi də qənəvəlikə filki tə biməs uuro. Elə bir məmləkət yoxdur ki. Qıiyamət günündə nəvvəl biz onu məhvetmyək və ya onu şiddətli əzabad düşar etməyək Bu kitabda yazılmışdır. Wa ma mana'na an nursila bil ayati illa an kadzaba bihal awwalun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 zulm biz möcüzələri yalnız qorxutmaq üçün göndəririk o iz qulna laka in rabbaka ahata binnas wama jaalna arruya allati arayna ka illa fitnatan linnas weshjratal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 böyük bir azğınlığı daha da artırır. و إذ قُلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلق mələklərə Adəmə səcdə edin demişdik. İblisdən başqa hamısı səcdə etdi. O dedi: Mən sənin palçıqdan yaratdığına mı səcdə edəcəyəm? Qala ara entaka hada allazi karrəmta <mrək> in akhharta ni ila yawmil qiyamati la ahtanika. Lə ahtanikann zurriyyatuhu illa İblis dedi: Məndən üstün tuttuğuna bir bax. Əgər qiyamət gününə qədər mənə mühlet versən, az bir qismindən başqa onun bütün nəslini özümə ram edəcəyəm. Qal əzhəb, fə mən təbi'akə minhüm, fə inna cəhənnəmə cəzəəukum cəzəəm məvfūra. Allah buyurdu, çıx get, onlardan kim sənə uysa, tam bir əvəz kimi cəzanız cəhənnəm olacaqdır. و استفزز من استطعت منهم بصوتك في الاموال والاولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا gücün çatdığı kimsələri səslə günaha təhrik et Atlı və piyadanı onların üstünə yerit, mallarına və övladlarına şərik ol, onlara vəədlər ver. Şübhəsiz ki, şeytan onlara ancaq yalan vəədlər verər. İnna ibadi ləysə ləkə aləyhim sülqan, və kəfə bi rabbikə vəkilə. Əslində mənim ixlaslı qullarım üzərində sənin hökmranlığın olmayacaqdır. Qoruyan olaraq Rəbbin yetər. ربكم الذي يزجي Lütfünə nail olasınız deyə Denizdə gəmləri sizin üçün hərəkətə getiren Rabbinizdir. Həqiqətən, O size qarşı rəhimlidir. وَإِذَا مَسَّكُمُ الدُّرُ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا اِيَّاهِ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ اَعْرَبْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا Sizə dənizdə bir fəlakət üz zaman ondan başqa tapındıqlarınız sizdən uzaqlaşar. O sizi xilas edib quruya çıxartdıqda isə üz döndərirsiniz. Həqiqətən insan nankordur. Afa min tum en yahsif bikum janibal barr au او يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم sizi quruda yerə batırmayacağına yaxud üstünüzə daş kəsəkli tufan göndərməyəcəyinə əminsinizmi sonra sizi qoruyan da tapa bilməzsiniz am Əm amin Ən yu'idəkum fī hitəraten uhra fəyürsilə aleykum qəsifən minəl r-rih fəyugriqəkum fəyugriqəkum bimə kefərtum thumma la tecidûləkum aleyna bihī tebi'a Yoksa sizi bir daha denize qaytarıp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 Və rəzəqnəhüm minə attayyibəti və fəddəlnəhüm ələ kəthirin min mən xaləqnə təfzilə. Biz Adəm oğullarını hörmətli etdik. Onları quruda və dənizdə minik üstündə daşıdıq. Onlara pak ruzilər verdik. Və onları yarattıqlarımızın çoxundan Xeyli üstün elədik. Yaumana du kullu unas biimamihim faman utiya kitabahu biyaminihi faulaik yaqrauna kitabahum O gün bütün insanları öz başçıları ilə birlikdə çağıracayiq. O zaman kitabı sağ əlinə verilən kimsələr öz kitablarını sevinclə oxuyacaq və onlara xurma şəhirdəyindəki lif qədər zülm edilməyəcəktir. O Bu dünyada kör olan kəs axirətdə də kör olacaq və üstəlik haqq yoldan daha çox azacaqdır. və in kədū la yäftinūnak anəlləzī ōhaynā ilayka litaftari alaynā Müşriklər səni, sənə vəh etdiyimizdən az qala döndərəcəkdilər ki, Qurandan başqa bir şeyi bizə aid edəsən. Belə olduğu halda, onlar səni özlərinə dost tutacaqdılar. Əgər biz səni dinində sabit saxlamasaydım,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 وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَّا يَلْبَثُونَ خِلافَكَ إِلَّا müşriklər az qələ səni bu torpaqdan sıxışdırıb çıxaracaqdılar. Lakin səni qovduqdan sonra özləri də orada ancaq az bir müddət qala bilərdilər. Sunnatun man qad arsalna qablaka mir rusulina wala tajid lisnatan tahwila əvvəl göndərdiyimiz elçilərə qarşıda belə davranmışlar. Sən bizim qayda-qanunlarımızda heç bir dəyişiklik tapa bilməzsən. Aqimissalatalidulukishamsi ila vasaqilayli waquranalfajr innquranalfajrkanameshuda Gün batmağa meyl edəndən gecənin qaranlığına dək bəlli vaxtlarda namaz qıl və süb çağı quran oxu Fəcr namazını da qıl Çünkü süp çağı okunan Kur'an'ın şahidleri olur. Gecenin bir vaxtı oyanıp sana elave buyrulmuş təhəccüd namazında Kur'an oku. Ola bilsin ki buna görə Rəbbin səni təərifə layiq bir məqama yüksəltsin. Qul Rabbim, daxil et məni daxilə sidq və çıxar məni çıxışa sidq məni, ey Rabbim, məni daxil olacağım yerə yaxşılıqla daxil et. Məni çıxacağım yerdən də yaxşılıqla çıxardı. Öz tərəfindən mənə yardım edən bir dəlil ver. Və qül cəəəl haqq və zəhəqəl batil İnnəl batilə kənə zəhüqa De haqq gəldi, batil puç olub getdi. Həqiqətən də batil pulçluğa məhkumdur. O, nünzilu minəl Qur'anima huwa şifao Biz Qur'anda möminlər üçün şəfa və mərhəmət olan ayələr nazil edirik. Bu ayələr zalimlerin ancak ziyanını artırır. Wa İnsana nemet verdiğimiz zaman anlamayarak üç çevirip uzak durar. Ona bir zarar dokunduğunda ise məyus olur. Qul kullu yə'məlu alə şəkilətiyi fə rabbukum ə'ləmü bimən hu və əhda səbiyyilə. De kəs öz xasiyyətinə görə iş görər. Rəbbiniz isə kimin doğru yolda olduğunu daha yaxşı bilir. Və yəsəlunəkə ənirruh. Qulir ruhu min amri rabbi wama utitum min alim illa qalila Səndən ruh haqqında soruşurlar. Dey ki ruh rəbbimin əmrindəndir. Sizə yalnız az bir bilik verilmişdir. ولا ان شئنا لنذهبن بالذي اوحينا اليك ثم لا تجد لك به علينا silib aparardik sonra bundan dolayı bize qarşı özünə himayeci tapa bilmezdi <Aa favorite> rahmeten min rabbik inna fadlahu kana alayka kebira anja bunu etmədik. dogrudan da onun sənə olan lutfu buyukdur kul la inijtama'atil insu vel cinu ala ai Bimislı hədəf Qurani la yətun bimisləhü və ləu kana bə'dühüm li bə'dın zəhira. Deci əgər insanlar və cinlər bu Qurana bənzər bir şey gətirmək üçün bir yerə toplaşıb bir-birinə kömək etsələr belə ona bənzərini gətirə bilməzlər. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا بِز HER CÜR MESELE MÜFESSAL İZAH ETTİK lakin insanların ÇOHU yalnız KÜFRÜ SEÇTİ وَقَالُوا Nü'minə ləkə həttə təfcürələnə minəl-ərdiyən bu'a. Onlar dedilər, Bize yerdən bir bulaq çıxarmayınca sənə iman gətirmeyecəyik. <gülüyor> Əu təkûnə ləkə cənnətun min nəxilin və ənəbin fətufəccirəl ənhərə xilələhə təfcīrə veya ortasından şırıl şırıl çaylar akıdacağın hurma ve üzüm bağın olmayınca <messizlik> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yaxud iddia etdiğin kimi göyü parça parça üstümüze yağdırmayınca və ya Allahı və mələkləri qarşımıza gətirməyin Əyun yəkun ləkə baytun min zəxrəfin aw tarqa fi səmāi və lən nəmnə lərqik <Sessizlik> və lən nəmnə lərqik hətə tunzəl Qul subəhəna rabbi həlkuntu illə başarəl rasulə. Qul subəhəna rabbi həlkuntu qızıldan bir evin olmayınca və ya göyə qalxmayınca biz sənə inanmayacaq. Əgər bize oxuyacağımız bir kitab indirməsən göyə qalxmağına da inanmayacaq. De ki, Rəbbim pak və müqəddəsdir. Mən isə yalnız elçi göndərilmiş bir insanam. Və ma manə'an nas ən şerrə rəsulə İnsanlara doğru yol göstəricisi gəldiyi zaman onların iman gətirməsinə ancaq Allah bir insanı elçi göndərdi demələri məni oldu. Kul lam kana fil ardi La nazalna alayhim min as-samai malak ar əgər yer arxayın gəzib dolaşanlar mələklər olsaydı, əlbəttə onlara göydən bir mələk elçi göndərərdik. Ul ka fa billahi shahidan bayni İnne-nuke kāne bi'ibādihī khabīran basīran Peki mənimlə sizin aranızda Allahın şahid olması yetər. Həqiqətən o qullarından xəbərdardır. Nə etdiklərini görəndir.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 Üzü üsttə bir yerə toplayacaq. Onların sığınacaqları yer Cəhəmməmdir. Onun alovu azaldıqça Onlar üçün alovu artıracaq. Zəlikə cəzəəuhum biənəhum kəfəru bi əyətina və qaluu ə əizə kün əzəmən və bu ayələrimizi inkar etdiklərinə və məğər biz sürsümük və ovuntu olduğumuz halda yeni bir məxluq olaraq dirildiləcəyik dediklərinə görə onların cəzasıdır Awalam yaraw anna Allaha alladhi khalaqa as-samawati wal-arda qadiran ala an yakhluqa mithlahum wa ja'ala lahum wa ja'ala lahum ajalan la rayba fihi fa onlar görmürlər ki Göyləri və yeri yaradan Allah onlar kimisini də yaratmağa qadirdir. Allah onlar üçün elə bir əcəl müəyyən etmişdir ki, ona heç bir şəkki şübhə yoxdur. Zalimlar isə küfürdən başqa bir şey qəbul etmədilər. Qul ləu əntum temlikunə xəzəinə rəhməti rabbī əzəllə əmsəktum xəşyətəl-infəq və kənəl-insən qatūra Peki, eğer siz Rabbimin rəhmət həzinələrine sahib olsaydınız belə Yenə də onun xərclənib tükənməsindən qorxaraq xəsisliyə dərdiniz. Çünki insan xəsistir. Və ləqədə ətəyna Musa tis'a ayətin bəyinət Fəsəl bəni İsrailə izcəəhüm fəqalə ləhu Fir'aun Fə <Gülüşmeler> qala Biz Musaya ya 9 aşkar möcüzə verdik İsrail oğullarından soruş Musa onların yanına gəldikdə Firavun ona ey Musa mən sənin ovsunlandığını zənn edirəm demişdi Qalə ləqad alimtə mə ənzələ həuləi illə rabbu səməvəti vəl-ərdibə səaira və inni ləəzunnukə yə fir'avnü mesbūra Musa dedi, sən artıq bilirsən ki bunları yalnız göylərin, və yerin Rəbbi açıq-aşkar möcüzə olaraq endirdi. Mən isə ey Firon, sənin məhv olacağını yəqin bilirəm. fa arada an yastafizhum min al onları bu yerdən qovub çıxartmaq istədi. Biz isə onu və onunla birlikdə olanların hamısını dənizdə batırdı. və Bundan sonra İsrail oğullarına bu yerdə yaşayın Axirət vədi gəlib yetişdi zaman sizin hamınızı məhşərə gətirəcəyik dedik. Obil haqqi nazalna u bil haqqi nazal və ma arsalnak illa mubeshiran və nazir. Biz Qur'anı haqq olaraq nazil etdik. O da haqq olaraq nazil oldu. Səni də ancaq müjdə verən və xəbərdar edən bir elçi kimi göndərdik. Qur'anən fərəqnəhü lətəqrəəhü ələn nəsi ələ mükfin və nəzzəlnəhü tənzilə Qur'anı insanlara aramla okuyasan diyə biz onu hissələrə ayırıb tədriclə nazil etdik. Ul əminu bihi ov la tu'minu innallazina utul istərsə də inanmayın. Doğrudan da ondan əvvəl özlərinə ilm verilmiş kimsələrə ayələr oxunduğu zaman üzü üstə səcdiyə qapanır. Və Rəbbimiz pak və müqəddəsdir. Rəbbimizin vədi mütləq yerinə yetəcəkdir, deyirlər. وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا Onlar üzü qoylu düşüb ağlayır və bu ayələr onların itayətini artırır. قُلِدْعُوا اللَّهَ أَوِدْعُ Əyəmmə tədu fələhül əsmâül hüsna və la təcəhər bi salatika və la xəfət biha ki istər Allah deyib çağırın, istərsə də mərhəmətli deyib çağırın. Necə çağırsanız da hər halda ən gözəl adlar Ona məxsusdur. Namazını nə uca səslə, nə də pıçıltı ilə də. Bunların arasında orta bir yol tut. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذ۪ي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُلَّهُ شَر۪يكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُلَّهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلْ Və ləm yekun lehu vəliyun minəz zulli özünə heç bir övlad götürməyən, mülkündə heç bir şəriki olmayan, aciz qalmamaktan ötürü özünə kömək edəcək heç bir dosta möhtac olmayan Allaha həm dolsun Onu tərifləyərək uca tutu.